Ongi etorri xerezaderen artxiboa Literaturpodkaztera. Podkaztau egiten dugu, jasone larginagak eta Ana Moralesek Bilbo hiria irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hainatzeginak nola ipuin honbat patxadas entzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak, Euskaraz, entzuteko. Luiz Fernandez Ostolaza, edo Luiz Fernández Fernandez asko kesagutzen duten bezala, mila bederatzeun eta irurugeta zeian jaiozen eibarren. Kasetaria da ikasketaz. Euskaldun oen egun karian jardun zuen arenzorreratik eta beste edabide batzuetan ere aritu da. Gaur egun Interneterako proiektuen diseinuan eta garapenean egiten du lan. Euskal internauta aktibuenetako eta eragimen handienetakoa da Eta interneti lotutako hainbat ekimenen sortzaile edo bultzatzailea. Berak sortu zuen Euskaldunon egunkarian interneti buruzkoa atala mila bederatzeun eta laragoetamaseian. Eta beraren bultzadaz hasi zen egunkari hori edukiak zaleratzen, beste da askok baino Era berean, bere kimenez edo parte hartzeaz sortuak dira eibar.org, aurki.com bilatzailea, sustatu albiztari elektronikoa, umap serbitzua, hau da, Twitterren euskarazko erabileraren neurgailua, eta Luiz Txo Fernandez da dudarik gabe, euskaldun asko batez ere kultura euskaraz sortzen dutenak, tuiterrera ekarri duen sustatzailea. Tartean, xerezade bera ere, eraman zuen, eta baita bere gertuko lagun zenbait. Jarraitu aldiozu Luiz Txo Fernandezzi Twitterren, A bildua Luisxo kontuan. Luo Luis Fernandezen ekimen kutunenetako bat azpitituloak.com webgunea da, Internautek filmetarako egindako euskarazko aspirattzeak gordetzeko eta eskuratzeko biltegia, Webgune honek argia saria irabazi zuen bi.000 etaaseian. Blog pertsonala ere badu Luxo Fernandezek ingelesen hilerria, gehien bat euskaraz baina tarteka ingelezez eta gaztelaniaz ere elikatzen duena. Idazle bezala gehien bat saiakera landu du. Tetris, zutabeak eta lerro solteak, mila betzen eta laragoetaama bostean argitaratua? Etxe pare porno, zibernetika euskalduntzeko metodoa: Mil bederzion eta laurogetama sorttzan. Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian, jos tsuekarekin batera idatzia, mila, beratzeun eta larageta mazazpian. Ferminetxe goienek elkarrizketa egin zion, eusiko diogu, izen burupean 2008an argitaratutako elkarrizketa bildumarako. Fikzioa ere idatzi du Luiztxo Fernandezek, gaur dakargun ipuina, kontaktua izenekoa, 2008an argitaratu zen, ipuini izugarriak liburu kolektiboan rgitaletxean eta erakusten du, besteak beste, aspaldi dela euskal idazleak gauzaari buruz idaztenari direla, iban salduaren terminoetan esateko. Eta orain besterik gabe, ezagutu ditzagun, Euskal Herrian hain eta normalean inokuoak izan ohi diren hiru izaki edo elementu. Patxi filorogoa, Lorenzo kioskeroa, Eta antzinako liburu bat, eta bertan, duela zenbait mende, idatzitako aginduak. Baina aurrera baino len, gogoratu, historioa hor argitratu zen liburuak, ipuin izugarriak zuen izena. Gaur, xerezaderen arxiboan, kontaktua. Egilea, Luis Fernandez. Bat. Sarri jaizten naiz errekotabernara abaskalostean. Etxean badugu kafetera hoietako bat, metaleskoa eta gerri estukoa, baina ez du sekula erabiltzen ekasi. Entxofe bat aldatzen edo, alkondara bat plantxatzen sekula ikasiko ez dudan arrasoi Gainera, zetarako prestatu neuk, kortautxo hori peilok zerbitu diesakeranean. Ez da oso kafe hona izango, eta badakit somorroak bizi direna kafetera zahar horretan, baina eundamar pesetan ez da gorren gaizki. Kaferen presio berean doakizu aparte, pelorekin berreketa eta diskusio apur bat. Egin, gure gezurkaria, de balde irakurtzeko parada, eta angak luzatu eta ariketa egiteko aukera paregabea. gabea. Berreun metro joateko, berreun etxeretzultzeko. Menzana, inkorporezano. Ordubia kaldera parrokian gutxi egoten da. Batzuk, etxera bazkaltzera joan aurretik pasatzen dira herrikotik azkenengo txikito hartzera. Ez da eta kafea hartzeko ordua, baina nik goizu bazkaltzeko ohitura hartuta daukat. Eta ordubien bueltan neskatzen dit kafeina gorputzak. Gainerakoan, Pello, Irribarres eta hiru eguneko bizarrarekin barra ostean, eta 34 erdi fijo. Zerbesa beltza edateko ohitura daukan neska andaluz izugarri gisen hori, aldameneko fruteroa, Martin on da izenekoa, sinets ez eh? hasue. Xabastean, jubilatu herren bat eta gure Lorenzo, kioskokoa. Nik ez dakit giozkeroit derrigor selebriak izan behar duten posto askuratzeko. Baina ezagutzen ditudan geienek, badut eto hori. Goen ere, txoro pinta jarri diote telebistan, Marlon horri. Aztelenetik ostilalera ikusi eta hilea galdu duela igarriko diozu. Badu bai, gure Lorentzoren antzapur bat horretan. Oian tropikalak bezala, soiltzen ali zaio ganbara gaineko terrenoa. Noran nahi ere, errealitateak fikzioa gainditu oidu, eta kasu honetan ere alaxe da, zinez. Gure Lorentzo, telebiztako marlon delako hori, baino asko ere pertsonaia bitxiaua dugu. Lorentzo gurea, jota baitago. Zoro hutsa da, ez du kable bakarra zuzen buruan. Baina tipo jatorra da, sartako alaia da Lorentzoren aberia ez beste eskori ezagutzen diogun depresio iluna edo ateraldi violentoetarako joera. Burua kilikolo darabil eta ipurloka xamarrra da, Berarekin irun minutuan minutuanmalden bazude, egonezi moduko bat igarriko diozu, nervbiotatik dagoela, bai, baina henioke horri urduritasuna esango. Gehiego da aur baten portaera, ezinkieto egon, energia erre beharra. Kezka edo kuriositate bixi bat. Guretzat pizadura da hori. Merarentzat bizinaia segurazki. Izan daiteken soro mota desberdinen artean Lorenzorena da gomendagarriena. Burutzoa dela ere esan liteke. Denna gordetzen du askoan. Memoria ikaragarria dauka eta inoiz edozin kontu aipatzen badiozu. Itsa ja astuko, saude ziur. Handik kiru ilabetera ere gogoratuko saio kontatu zenion eta zuk ja astuta zineukan anekdota hura. Dena gordetzen du. Baina nola gorde hm, beste kontu bat da hori. Gubiok ekarren artean normalean erlijioa dugu mintzagai. Beka batia esker tesi batean dear dut, ez dakit noiztik. Atanasio Belapeirezenaren 17. mendeko subereraskoak atixima batekin bueltaka eta hori kontatu ni honetik kontu berarekin datorkiz Lorenzo beti dogtrina katolikoa eta euskal elizaren goraberak ez dakitegi aut dena inbeste dakiela izenak eta zitak asmatu egiten dituen baina arritzeko atera botatzen dizkidan diskurtzoak. batean ugonoteak bestean bizkaian hiltzuten apespiku baten istorioa, eta hurrengoan bertute teologal eta kardinalak. Baina hori bai, dena asmaz eta rapaladan. Azidan harritu egiten induten Lorenzoaren memoriak eta ez jarioak, baina lazdero hitu nintzen, tabernako jakintzu eroari jokoa egitera, eta tesiarekin erabiltzan mila ipuina kontatzen izkion. Euskaltzandiko Artxe bategikoak, edo monasterio batera egindako bisita, edo Katishima santorretan topatutako azken apaks linguistikoa. Arreta zentzuten zidan. Eskartu bai, segure mintzagaia ja eskaintzea. Nik ere, guztora itzegiten nuen arekin. Azken batean, Katishimaren gora interesatzen zitze eskion ezagun bakarra uraxetzen irian. Ez nizkion ba, pello tabernariari kontatuko neurekeska linguistiko historikoak. Politika beste konturik etzera bilen horrek buruan. Lorenzo rekin, ostera, konfiantza osoz. Haukulari aditua nuen konfesorea, launa. Bai, adiskidea nuen Lorenzo, kioskeroeroa. Alako batean, aldiz... Gabonen bueltan, Lorentzo eta Bion arteko harremanak ustekabeko bira eman zuen. Gogoan dut bazkal osteura, egunkaria irakurtzen ari nintzen kortautxoarekin, eta Lorentzo pelorekin ari zain kuskuxean bezala barraren beste muturrean. Sekreturen bat kontatzeko trantzean edo, alaxe ikusi ituen biak, Baina nien jaramonik egin zertan ziren. Orduan, isilixilik, Lorenzo Urbilduzitzaidan barra ondotik. Basakiat! Botazidan, xuxurlatuz, lehor. Abai, tira? Erantzunion, irribarre batekin, espainion beretonuaren seriotasunari lehen bizikoan igarri. Pello ques ansiac. Geño moduko bat egin zuen eta Pello hori zion. Baina egia aitortuko diat. Panean susmoa lendik ere, i izango intzela. Tapadera ona daukak. Tesia eta peka. Tapadera ona. Bai. Pelo barraren beste puntan zegoen edontziak arbitzen. Xela gabe itxura batean Baina gugana adi. Ari begiratu nion eta etzuen keinurik egin. Peilo kontatu dik beraz? Erantzun nion Lorentzori, eta horrengoan neukere misterio tonoa hartu nuen. Teatro egiteko premiarik kabe, intrigatzen hasia bairengoen. Eta ze esan dik kamarero jakin baliteke? Ha, hau zabal zamarraduk hori eta, badakik, arreta zibiltzea hobeduk batzuetan. Bain oski bai, esan zuen Lorentzok. Exerleku bat hartu eta ondo-ondoan jarri zitzaidan, irribarre egin zidan lehenbiziko aldiz. Baina hilazai, ez tauka kuidadorik nirekin. Ezagutzen nauk eta, hau, bion artean geratuko duk. En induani genaola hor bilduko benetan konbentzitua espanengo. Baina, pentsatzen jarrien auk, askenengo egunetakoak ikusita galeko kontu hauek eta amorro ematen dira gartatzen ari dena ikusteak. Kaka azeleratu denean politiko guztiakin indignatuta baleu debezala. Tenok jakinaren gainean gundenean aspalditek. Mila bederatzeun eta lalaudeita malaguko abendua zen. Gabonak baino lentxago. Hamedok eta Domingezek aztebete inguruzeramaten kantari. Memoria berrezkuraturik, segundo marei nola baitu zuten kontatzen. Ermuko alkate izandako dako Julian San Cristóbalek eta Jose Barrio Nuevo ministroak antoratu zutela guztia. Baina enuen ulertzen zer lazio zuen ark gure lorentzorekin kioskero kioskeroeroarekin. Eta batez ere, enuen ulertzen zer lazioz zuten amedok eta barrio nuebok neurekin. Lorentzo holdartuta zegoen. Denok geunden apur bat. Hiltzaila, krimen izugarriak konfesatzen ikusten genituen egunero elmundoko horrietan. Baina detaile haiek jakiteak baino gehiago hipokriziak amorratzen zuen kioskeroa. Galenhilketak esezkutuan txalotzen zituzten hori guztiak, kontuak eskatzen ari zirela ikusteak nazka ematen ziola esan zidan Lorentzok. Nin hau ere ados nengoen, Herriko taberna batean sartzen den edozeinin bezala, ezta? Baina Lorentzoren azalpenek bazuten nik ondo egi arrapatzen enuen doinu hizkutu bat. Berrek eta eten zuen, Eta urpegia serio zerio jarri zuen. Ondo pentsatu diat. Igan horretik. Ondo pentsatu diat. Eta erabaki diat. Militatu egin nahi diat, Eta militarrean sartu nahi diat. Arri eta zur geratu nintzen. Bueno saiatu nintzen erantzuten, baina Lorenzo keinu bat egin zidan eta eskua jarri zidan zorbaldan, azalpenik behar espalu bezala. Naikoa dukorengoz, egongo gaitu kero. Ezan zuen, eta zizt, salto batean jaiki eta joan egin zen, nik ezer esateko aukera izan baino lehen. Pilori begiratu nion eta Lorenzo okta berna utzi eta berehala, Barrez lehertu zen Ne hori barres, noski. Zede montre kontatu dio korri, eginio noiu. Kontaktua <laughs> aizela, eoa aizela ausoko, kontaktua. Se kontaktu eta ze hostia. Laza hi, esto korren besterako, esan zidan peilok, la xaixeagoia da. Eta bernera etorri baino lehenago etorre zaida kontaktua norden galdezka eta ala irten duktena. Obeduk ongia saltzea. Badakit nolakoa den Lorenzo, ta hori etorri duk eta zea ia norden kontaktua. Ze kontaktu, esan zio bat, eta berak, joder pello, kontaktua. Eta kokontaktua. Nik tira, esan zio Nire adarrik ez jotzeko eta bakean dagoenari bakean usteko. Baina berak, joder, galeko kontuarekin pentsatuta daukala, ondo pentsatua eta erabakia eta etan sartu nahi duela, eta joder, herriko tabernako tabernariak espalakin ordenetako usoko kontaktua, ba, ez dakiela inortxok. Eta bueno, eu ikusi autoratean periodikoarekin eta esan zioan mutilari. Bein esango diat, loren, eta esan eta gero, ez du goratuko nok esandian sekula, vale? Aduz besteak, eta nik, ba, hor dut kapa, patxi duk, bera du kontaktua. Gero, balakik, igana joan du, eta, amigo, eoa izorain, etako kontaktua auzoan. Grazia egiten dik, ezta? Ezan nion. Horixe egiten zio grazia? Grazia, den eta, tiroak ematen hasi nahi zuen kioskero ero erobatentzat, neun intzen. Euskaditaskatasuneko kontaktua. Jokoa zirudien, eta joko tzat hartzitekeen, baina oso joko beltza zenura. Eta militarra ez da txantxetako gauza, eta erobatia darraiotzea ere ez da zuzena. Jokoan sartutan nengoen, baina enneukan jolazerako gogorik. Bi. Atanase bela peire ohitako erretore izanak susan agintzen digu kristaguaaren gizalegea zer den. Eztas hori gezur erraitia. Ez behin ere, ez eta gizon bati biziaren begiratzeko edogunu guziaren irabazteko. Bekatu baita hori eta jakinaren gaineanengoen Katixima de abru hori mila bider irakurrietakero. Kaso egin izan bainio. Baina ara, atanasio zaharrak ere ez zituen betetzen bere dotreinako agenduak? Eta ez ginen gu hasiko bekatu txikiengatik mortifikatzen irure urte duago? Izan ere, dotreina guztia, itzulpen zen. Ambaiz frantzez bati plagiatu zion liburua oso zorik, eta inolakoa ipamenik egingabe. Horitzezen nire teziaren aldatzetako bat, nire aurkikuntza nabar menena. Katixima azaharrak harakatzen izan nintzen Frantziako arxibat egietan, eta horrela aurkeitu nuen Baptiz Laloak-Turzekoaren Katixima belapeire azkarrak hitz ezitz Euskaraz eman zuen agero. Bestere nona zuzengabe eta ark nahi gabe hartzen dienek hausten dute Moisesen legearen zazpigarrena gindua, eta espada hori bera egin zuena, ez dakitnik zer den lapurreta. Ark bere bekatua beraz eta neok neurea, kontaktuaren gezurra. Egun batzuk gurasoen etxean pasatu nituen, eta orte berri egunaren behar amunean itzulin intzen pisura. Banuen esperantza Lorentzuri burutik joan izango zitzezkiola haberriaren ganako kompromisoa eta sartzeko gogo hori. Baina kale. Galka zua etzen baretzen eta kioskeroaren grina ere ez. Telefonos deika azizitza iran. Egun batzuez, lusamendutan aritu nintzaion. serioak zirela haiek ez zitsumustuan pentsatzekoak, eta hortaz, ez jotzeko tabarrarik nirin momentuaren berotasunean. Burua hotzuenean, bestela pentsatuko zuela, ezaten nion. Lorenzo Kostera, ezaten nion guztia, frogatzat hartzen zuen, nunbait. Test bat zela, edo horrelako zerbait. Nire austopoak eta gogo eskasa pizgarri ziren beretzat. Ondorioz, berespiritu irautzaile eta abertzalea indartu zuen. Militante fina izango zela komentzitu nahi ninduen. Burua zuela. Horix ezaten zidan. Nork eta batek. Baina hori ere ezin nion horren modulatzean arpegiratu. Atze zala esatea alferrik zen. Eta gezurra zela esatea ere berdin. Kontaktuan intzela ukatzeak, Lorenzoren ustea bai zuen. Ukatzen banuen, nire egin beharra hori zelako zen. Kontaktu profesionalan intzen, hortaz. Eta ez zegoen korapilogura askatzerik. Pizura etorri nahi zuela errepikatzen zidan. Tapadera edo estalkia ezagutzera. Katixi horren gaineko lana. Benetan istorio biribila eraiki nuela esaten zidan Lorentzok. Bekaskatu eta dirua lortzeko perfektua. Lanfilologikoa astiru astiru egin eta aldi berean nai beste denbora benetako serezinetarako, militantziarako. Eta gainera, Maisuaren ukitua iparraldeko autore bat. Muga naiadinak searkatu eta naibeste bidaia egiteko aitzakia perfektua, susmorik eragin gabe. Tesiaren kontuak Miretsita Zeukan Lorenzo eta neuri ere pentsatzen jarrita eta jarduteko nahiko estalki baliagarria iruditzen hasiztzaidan, bueno, plano teoriko batean. Hiru lagun bizi ginen pisuan ekin primategi batean egiten zuen lan eta egun guztian egoten zen lantegian. Ni etxean egoten nintzen, ordenagailoa neukan gean eta hori zen nire lanerako tresna. Kontsi zegoen gero, ekologista moduko neska neskararo bat. Oso tratu eskaza genuen bin artean, ordenagailoa, tresna diaboliko eta zapaltzailea iruditzen zitzaion Eta lehiotik botako zidala mehatxo egiten zidan. Jateko itura bereziak ere baseuzkan. Entzela dam, patata gordeina jartzen zuen, ez eta baterako. Taberna batean zerbitzari izan zen zazoi batean, baina lanik abezze bilen aspalditik. Apenas geratzen zitzaion dirurik, eta hori albiste ona, eta albiste txarra zen aldi berean. Hona, Dirubari geratzean, pixutik joatera derrigortuta egon egonzitekelako, alokairua ordaindu ezinik. Txarra, ordaindu ez eta geratzea erabakiz dezakelako Kontuak, Joakien eta niretzat, sistema kapitalistaren eta etxe espekulazioaren kontrako protesta giza. Baina pisua polita zen. Etxe nahiko berria eta ondo kokatutakoa, eta nik gela mahoan neukan Eroso bizin nintzen. Lorenzo Pichura ekartzeagatik galtzeko ez ere ez nuela erabaki nuen, behintzat, pistolarik edo bombarik gordetzen en nuela ikusiko zuen. Teziko lana benetakoa eta serioa zela erakusten banion, agian egia ulertzezakeen, tapaderaren teoria aztuta. Ostegun batean kafea herriko hartu eta gero igo ginen pixura Lorenzo eta biok. Etxea erakutzi nion, eta sukaldean geundela kontsi irten zen bere gelatik, zertan ari ginen ikustera. Kaixo esan zion Lorenzo kalaai. Kontxiket zigune zer erantzun. Mai gaina zegoen fruta eskutatu zuen oskailuan, gu janez geni saiion edo, eta gelara itzuli zen. Gilako atea itxi baino lehenago, Lorentzori begiratu zion, betilun, kioskeroak nik ematen niona baino iguin handiagoa eragingo balio bezala. Neskai torra dirudi, esan zuen Lorentzok, logikarik gabeko gizona dela, frogatuz. Nire kuartora pasa ginen eta nire ondasunak erakutzi niskion. Iztegin mordo bat, Elizako liburuak, Benetako baliokoa patzuk, nire tezirako lanak ere bai, iztegia, analisi fonologikoa, txosten bibliografikoa, ordenagailuko jokoak ere piztu genituen, baina liburuek erakarri zuten Lorenzoren arreta. Bela liburua ere erakutsi nion. Edizio zahar eta nahiko kaskar bat, nire teziak gainditu egingo du, erabat dudadikabe, nire anotazioekin zikin zikina. Guztora hartu zuen eskuetan, Lorentzok. Ataltxo eta esaldi solteak irakurri genituen, anemenka. Errazu lertzen zuen, nire argibiden premiagikabe ere. Zon bat tira, jinkoaren maniak? Hamaz! Irakurri zuen kioskeroak, Frantzestankerako azentuarekin aspirazio eta guzti. Maniak ez ditzuk, maniak jakina, azaldu nion. Amar aginduak ditzuk, manamenduak. Zubereraz, mani dukitza, baina yu gehi a, ibi urtzen dukori. Eta horregati ditzuk, amar maniak. Amazazpi garren mendeko libura dukau, ezta? Amaiera maierakoa, mila zeideon dalaro eta amazai garren urtekoa. Datoran urtean beteko duk, irugarren mende horrena. Matalaz ere, garai beretzukua izan zuan, ezta? Galdetu zidan Lorentzok. Bai, baina lehenagokua. Liburu hau argitaratu, baina hogeta mar bat urte lehenago gertatu zuan matxina da. Matalas, ideia paisasuan jakingo duk. Estudio politiaduk. Testuinguru historikoa duk tesearen ataretako bat eta hori ere sakon tratatu diat. Matalas. Pentsakor geratu zen Lorenzo. Apaiz bat armetan altxaturik eta beste hau aldiz Jaunaren aginduak euskaraz ematen. Bakoitza bere alorrean. Baina biak lre eta herri beragatik lanean, Suberoagatik. Tira, belapeide hau jauntxo moduko bat ere bazuan, ez betza gero matalazen parekoa denik. Itzaurrean esate baterako sekulako loreak botatzen dizkiok frantziari eta erredeari? Tapadera izan zitekea nura ere? Betizuen atera bidea Lorentzok argudiorik kamutzena ere bere modura horrozteko. Baina nora nahi ere bakoitzak bere funtzioa zaukak bizitzan. Batzuek, maniak edo aginduak ematen ditiztek idatziz. Eta besteek, espata, altxatzen ditek. Militantziaren logika dukori, patxi, Nikulertzen diat. Oskalo ze ulertzen duanik, pentsatu noen. Lorenzok bada espada, argitu egin zidan. Ulertu diak, bai, belapeirek, luma, matalazek, espata. Eta hemen ere, bardin, ikagindu, neuk, pete, ondo zagok, patxi. Bakuitzak bere funtzioa saukak militantzian. begira geratu zitzadan. Eta ni, berari. Bion arteko itun moduko bat izan zen begirakizu hori. Nik agindu berak bete. Iritsi ginen egoera arraro horrek, bere alde ona ere bazuela pentzatu nuen. Benttzt, nik aginutakoa bete behar bazuen, Lazaiago uste ninduen horrek. Niken nion ez eraginduko, edo ez kioskora horbiltzen zen jendeak kontrola zezala eskani jokeen, adibidez, eta horretan geraziteken dena. Liburura bihurtu zen, Lorenzo. Intereseko zerbaita aurkitu zuen horri alde batean. Hau, ez diat patxi. Sortzigarren mania zen. Iakille ez izala. Errazaduk, Lorenzo. Sortzigarren agindua, no levantaraz falso testimonio gaztelaniaz. Iakille edo lekuko faltzua ez aizela izan. Kompletibozko esaldia izatez, baina imperatiboaren moldetako bat dukori eta agindu guztiak alaxa agertzen dituk. Gezurraren kontrako agindua duk. Hordiari buelta eman zion, Lorentzok. Arkatz gorriarekin katiximako galde erantzun bat azpimarratuta zegoen. Deabraktak izetarako markatu izan nuen ura inoiz, baina antze zegoen berela ikusi nuen eta Lorrentzok ere bai. Galdera Norbaitez gaizki erraiten enttztian zer egin behar da? Iar depena Ahalaaz isilaerazi gaizki erraitak Berriro begiratu zidan Lorrentzok. Zuzmo txarra hartu nion liburuko esaldiari eta are txarragoa loren txoren begira Iru Urtarrilaren hogeita irua, aztele nazen. Egun euritzua izan zen irian, arratxaldez batez ere. Irurak eta hogei inguruz iren, eta hanorak gorriz jantzitako gizon gazte bat taberna batera sartu zen. Baskatzen ari ziren lau lagunengana horbildu zen. Pistola atera, eta buruan egin zion tiro Gregorio Ordonez zine gotziari. Nini dagokidan ez, badaukat kuartada. Kalentadorea gaizkiz Sevillaen eta Pisuko laberari makina bat eskatu eta gero Iturgina bidali segun azkenean berogailu berria instalatzera. Iturginarekin egonin nintzen ark lan egiten zuen bitartean atentatuaren orduan, hain justu. Iturgina Joan zenean ordenagailuko lanera itzuli nintzen. zen. Irratia jarrita zegoen, musikari nintzen entzuten. Hala ere, Lauretan albiztegia eman zuten eta horrelatxe bota zuten. Ordonez hil hilzutela. Partido Popularreko lidergaztea. Donostiako urrengo alkatea izan behartzuena hilzutela. Dialari bueltaka hasi nintzen. Kate askok programazio guztia irauli zuten eta erreakzioak eta iritziak biltzen hasi ziren. Herriko Tabernara jaitzi nintzen korrika batean, Peiok egin irratia zeukaan jarrita. Eta han ere, Gregorio Ordoinezen ari ziren. Hondakorta korta fruteroa ere, denda utzita bertan zegoen, eta beste iruspalau bezero ere bai. Lorenzo, ez zegoen. Giroa bitxi xamarra zen. Ez edozein zein guardia zibil iltzen dutenean bezalakoa. Ondakorta ez zegoen konbentzitu egi eta izan otezen, politikoen kontra atentatuak egiteko tabu bat bazegoen aspalditik eta hortaz, Gregoriorena bitxia zen oso. Nik ere banuen hazi eran hori, baina peiloketzeuk handu dandirik. Nokbestela, zioen. Henrik Ekazaz autonomuek garbitu zitean, baina orainetza auk autonomorik ez sostearik, edo modutan... Guta zeme gutza zuan. <risa> bai, jakina, baina etzakiat, ezan nionik. Haularria duk, fuertea iruditzen zaida, fuertegia. Eta ikusiko duk, ederra zatorki gukainera. Horretan arrasoia duk. Ardo beltza aterazigun pelok barran geunden lagunei. Alaseman genuen arratsaldea, txikito batzuk edan eta erratia entzun. Lorentzo, etzen azaldu. Txigito bat eta beste bat, Mozkortu egin nintzen ia. Apur bat xorinduta itzulin nintzen etxera, eta afaldo egin nuen goi samar, oitura dudan bezala. Sortziak aldera berriro nintzen erriko tabernan. Naiko aien da zegoen, baina Lorentzo ez. Eta peliori galdetun nion ia nia faltzen nintzela pasatu dote zen kioskeroa. Ez ez, pelok. Bedratziak aldera iritsi zen Lorenzo errikora. Teleberria ikustenari ginen bezeroak, adi-adi, isilean, eta niregana etorri zen Lorenzo zuzenean. Besoa jarri zidan zorbaldan, berekenu bereziorrekin. Eshieldu Diago hori betiko. Putakume ba gutziago munduan. dira Lorenzo esanion. Oraindik etza ukargi noke induen hau. Neure zalantzak zauskat. Zalantzak euk. Iaisi. Melarrera horbildu zitdan musua zerbait xurlatzeko. Hobe izango duk igual kontu aukeiegi komentatzen ez baina bueno dena primera joanduk hori jakintzak eta errekadua emaiok eman beharreko ari ezpata sorrotzagok ondo indiklana emaña rekadua errekadua, errekadua? galdetu nion eroari bueno errekadua edo dena delakoa ik jakingo duk hori Bela pereren lumaren egin beharra du kori Baina bintzat, ordoin ezena argi zagok. Ez du kori gu gatik, abertzaleon gatik, iranka eta gaizkia sakak egiago ibileko. Agindutakoa, enda zagok. Ahalaz, isilarazi, gaizkia railea. Beste agindurik badukak, badakik. isilik eratu nintzen. Ikaratutan nengoen, kaka eginda barrutik. Susmoa nuen, edo esanda ere, bere ulartuko zuela loren baina zerbait bota behar nion ataka hartatik ateratzeko, ame zartatiki ez egiteko Ondo entzun, zanion azkenean. Orain gildi, kieto, mugimendurik ez. Egunkariak saldu oskoan eta itxoin. Gildi itxoin. Zazoi txarrak zetozak. Gogor jotzela etorriko dituk. Eta seguro egon aiteke ez zaigu komeni mugimendurik. Eta gupio kelkardekin jarduterik kere ez. Okei, orain, geldi, erantzun zidan. Kietoni, bale. Eta gero, gerokoak. Ezan nion. Eta jaiki eta joan egin nintzen etxera, eta ohera sartu nintzen, Eta ezin izan noen lori hartu goizeko ordu txikiak arte. Gertatutako azpentsatzen aritu nintzen urrengo egunetan. Buelta eta vuelta kaburuare. Mil aldiz ira korrenetuen egunkariak. Ordoinea zen ilketaren ingurukoak astertzen. Lehenengo eta behin mutilbak sartu omen zen lazepan. Ordoinez bazkaltzen ari zeinatetxean, kalendari zoak zaltzen zituela eta tabernako zerbitzariari bat eskaintzeko. Mutilorrek ordoinez bertan hotez zegoen baiestatu zezakela zioen prentzak. Gero, alnorak gorriko mutila, txanoa buruan eta orpegia erdia estalita. Metro bat irurogeta mar, itxurain dartsukoa ile gehiago ez, segundotan amaitu baitzen guztia. Kanpoan beste norbaitre egon sitekeela zain, hori ere ebazioten iturri informatuek. Beraz, bi edo hiru lagun. Ezenena horretan Lorrentzoko katzen saiatu nintzen. Egutegiak saldu nahi omen zituen mutila izan zitekeen. Tirogilea, altoragatik acaso bai baina gorpuzkera sendorik ezdukie askeroak kanpoan zainz egokena batetaki, egiaz ba ote zegoen alakorik edo zer hipotesi logikoak kalikatzen saiatzen nintzen. erotzen hasi ta autenengoin pentsatu nuen ura guztia absurdoa zelako. baina une haietan gomentzitutan engoen barrutik. Lorenzok, Gregorio Ordoñez iltzuela, nik neuk agindu nio lako. Xok politiko zaratatzua izan zen atentatua, eta iria pixkanaka zen normaltasunera. Ausoko erriko tabernan ere izan ziren eztabaida batzuk, zuzentasuna eta egokitasuna eta alako itz teoriko mordo bat zirela tarteko. HBko sinegotzi bat atentatoren kontra azaldu zen, eta así eran basirudien gogo hori nahikoa edatua zegoela eskera bertsaleko inguru horietan baina ez ordoine zulora bidaltzea egoki eta susentzat eman zuten geienek handi kutxira buah espidarraia bezalako izan dukau Asaldozidan bernariak modu grafiko argi batez. Hasieran i, "Au gustu txarra, se ostia doukao", esaten dio ke buruari. Baina gero, "Aisak, nolako indarra ematen dian?" Ba, beste sinegotzi horrek estik berdin pentsatzen nunbait. Ba, aurduan zagok eta ormonek galunak bigundu zizkiotek. Banik esango nikek, erargu dioek badutela funtsik. Etzai politikoak tresna politikoekin borrakatu behar direla. Kuño, eta borroka armatua ez borroka politikoa? Gure presoak ez dituk preso politikoak erosea Ni egia esan enintzen gehiagir sartu estabaidaietan. Nahikoa eta soberan neukan nire teoria eta kezka propioekin. Zorionez, estabaidak baretu ziren bestalaxe, nire baildurrak ere usatu nituen. Guztia absurdoa zela jabetu nintzen askenean, gertaren kateak espaitzuen logikarik. Lorentzok etan sartu nahi du kontaktuaren gana jotzen du. Kontaktua neona ez, eta agindu bat ematen diot. Lorentzok agindua bete egiten du. <laughs> baina noski, ni, eni intzen kontaktua, nik ezin nia zaiokeen Lorentzori etan sartzen lagundu. Eta gainera, Lorentzok, nik agindu dio dalakoan, bere kaza ordoinez iltzea pentsatuzkero ere, laban eskuetan hartu eta saia ziteken behar da, Aliaskabad besala, baina nola la de Montre contactatuko zuen anora gorriko mutilaren benetako komandorrekin. Bengoz, Lorenzoren jarrerak berak laguntu sidan neurri batean. Nireken harremanik ez izateko eta geldigoteko esan, edo agindu, ni onezkero, Plaza de Sevillaen kioskoko lanean edo herriko tabernan zorituak edaten, baina besterik gabe. Militante zintzoa zen. Gaia azteko plantan zerritu zuen asteaietan. Razaitasun apur bat berrezkuratu nuen. Giro ere, baretu zen apur bat. Ordoinez lurpean, galka zua hasi ginen berriro, edo roldan laozen agertu zeneko az. Aste ziren, eta Lorenzori hitz egiten ausartu nintzen berriro. Geldi zeritzeko, ez anion, ondo zijoala dena. Eta bion artean hitzerin genezakela, bai baina ez luma eta espataren inguruan. eta lehen bezala, eguneroko gora berez. Gure arteko sekretua, aipatu barik, ez urrumururik zabaltzeko. Eguera, bideonera ekarnezakela sinetzi nuen, tarte batean. Lau Euskaldunok jendei isillaren fama dugu. Inorsakon ezagutu arte ari txintik esaten ez diogun horietakoak izatearena. Gauzak barrenean gordetzen ditugula, benetako konfiantzaik ez dagoen artean. Gezurra da, ordea. Begira bestela, Inor inon atxilotzen badute, ze erraz asten den kontu kontari ezagutu dituen guztiak salatzen eta detaile guztiak ematen. Azteasun harrapatu badute bat, biara badoaz aiakoaren etxera, eta urrengoan, zarauzko guztien berri badute. Dominoko katea eteten den unerarte horrela. Izketarako gogorik etzaile faltatzen polizien eskoetan daudenei. Apirilean, adibidez, ustez errutinakoa omen zen guardia zibilaren kontrol batean, bizkaiko hiru mutila rapatu zituzten durango inguruan. Batek, irunean estudiatzen omen zuen, eta urrengo egunean bertan, haren ikasle pixura sartu ziren poliziak irunean. Pizukideaiek nortziren ez duten esan telebistan, baina biharamunean, diario baskok, Bi mutilen adina eta inizialak sekartzen. U-A-G eta J-A-B-L. Biek emeretzi urte zeuskaten eta hortaz esomen dabe dezkoa izen osoak ematea. Pentsatzen dut hori dela diario basko politika, baina eginen politika bestelakoa da erabat. Eta adin txikiko ala nagusiko, errudun ala errugabe, Halik eta datu gehien ematea da kontua. Gertatutakoa salatzeko eta ezagun eta lagunek dezaten ere bai, bada espada. Eginen arabera bada, u, delako hau, unai abrizketa galar homen zen, emerez urtekoa eta donostiakoa, geure osokoa hain zuzen ere. Domino fitxak hausora seto zen erortzen beraz urd zegoen oso, herriko tabernan. Merak ezagutzen omen zuen unahi? Nik ez. den gutxi egin nuen orduko horretan tabernan eta arratsalddez ez nintzen etxetik irten. Urrengo goizean esnatu bezain laster irratian atzun nuenez, beste atxilokettaren bat gertatu zen gure osoan bertan. Eta etxe erregistro batzuk ere bai Eta herriko taberna bera, miatu zuten. Bera jaitxin nintzen bere ala. Peleo zegoen, marruan egindako txikisioak konpontzen. Gauza mordo bat hautsi zizkioten eta eraman ere bai. Egun batzuk geroago, gobernadore zibilak prentzaurrekoa eman zuen, Eta tentatuak egiteko materialak erakutsi zizkien telebista eta argazkilarien kamerei. Herriko tabernan hartutako errotuladore batzuk, esparai pare bat, gestoraren txizkeroak eta botila asko utz batzuk ikusenituen gero irudietan. Tabernaren pare parean zegoen Lorenzooren kioskoa, baina itxita zegoen. Periodiko fardelak antxe zeuden, inokireki gabe zak Lorentzo Haiiletu ni onpellori. Etzakeat, esan zidan herrigokoak taberna esko batzen zuen bitartean. Ez duk aurretorri. Unai horre nahiko laguna zuan Lorentzo sasoi batean, ezdakiik. Hon batez Dan bihotzean, izua. Zer diok Edaman egin ditek? Esteat uste, bestela jakingo genian. Gilditu egin zen une batez orduan. Etzagok giro hemen inguruan. Patxi, kontuzi biladi. Joan egin nintzen herriko tabernatik. Izututa itzuli nintzen etxera. Txakurrak Lorenzoren atzetik ibizitezkela otuzitzaidan, baina keskan nagusia bestelakoa nuen. Etakoa zela, egiatan tan zuela Lorenzok. Etakoa bazen gainera, nigatik zen. Neun nintzelako bere kontaktua. Neu sartu nuelako. Eta hortaz, Lorentzoa arrapatzen bazuten Dominoko urrengo fitxa neurea zen. Etxean ezin geldirik egonda, tripak jaten tenebilen intzen geratik sukaldera, sukaldetik gelara, erratea jarrita. Telefonoak jo zuen goizaren erdian. Ondo-ondoan nengoen une horretan eta sekulako sustoa eman zidan. Salantzatan egon intzen erantzun nala ez, baina kontsirten zen bere gelatik eta telefonar zenean, bilduzenean, antxeikusin induen ni, aparelloaren alamenean lerdo-lerdo, eta erantzun egin behar izan nuen. Norda? Neu nauk? Lorentzo zen. Eta etzi arduen kabina batetik. Nik ez ere baino lehenago arrapaladan asizitza iran izketan. Etzak ez ere Entzun bakarrik. Itziarren semean nauk. Itziaren semea izango nauk igaikik. Bakoitzak beretokia zaukak bizitzan. Eta espata erortzen baduk, lumak aurrera segitu behar dik bedelanarekin mata la eta lepoa moztu ziotean baina aurrera segitzendik borrokak orduan eta orain joderi nunago galdetu nion aitzien ausonez joatea obesela pentsatu diat lorenzo etzen geure ausoan bizi Jaio eta asi bai baina gero gure ausoak aldatu egin ziren etzez eta haiekin segitzen zuen mutilak Kioskokoari esker aldiz, osotarra zen oraindik. Probintziatik pizu batera joandako ni betaraako kokolo bat baino aosotarrago noski. Ondo eginduk, esan on, animoak emateko doinoa edo. Gero, isilune baten ondoren, mugimendu soinoa entz nuenarian. Azkenean, hemen ere berdinziok. Ikogorazak, itziarren semea bezala portatuko nauk. Klik. Egin irratiko hurrengo partea entzunuen. Polizia augari zebil dara donostian eta etxeak miatzen ari zirela, baina ez gure auzoan. Beste auzo batean. Bi hor dugeroago, beste parte bat. Atxiloketak gehiago. Eta Arturo Lorenzo izeneko bat tartean. Lorenzo zen, deituraz deitzen geni ondenek. Azken aurreko fitxa erori zen, eta ni nintzen urrengoa. Ikaratutan nengoen. Atxiloeta torturaren sinoniimoza tar daiteke azrinzteko bezain bat kasu ezagutu izan ditut. Eta tortura ezpada, kasurik onenean ere astindu beldurgarriak. Min fisikoari diodan terrorirekin. Un haietan kezkatzen induen azkenengo gauza atxirotudko gainerakoen tranttzea zen. Etzen Lorentzok jasan zezakeena ikaratzen induena Neure burua salbatzea besteriken nuen gogoan. Eta egoismo utsez kalkuluak egiten hasi nintzen. Lorenzo Gaixo bat zela kontutan hartsezaketela poliziek. Etzirela erdi atzeratu bati historia kliniko luzea duen norbaiti jotzen ausartuko eta horta salbatuta nengoela. Askar baztertu nuen ideia hori. Beste edozein bezala egurtuko zuten ura, eta behin ematen hasita beste hipotesi bat. Lorentzoa hastindu arren, bere aitortza atxorak ere zela antzematea poliziek. Esango dira zue. instrukzioak, iruren urte dauzkan helizako liburu batetik ateratzen zituela esaten bazien, ura zoroa zela pentsatu behar zuten besteek. Eta dena kiosker osoroaren fantasia zela erabaki beharko zuten. Azkenik, Lorenzok promesa betetzea ere posibilitatea joziteken, etzuela muturrik zabalduko, etzearren semea pesala. Meldurrak aldiz, sohurtzia bakarra pentsarazten zidan. Lorenzok kantatu egingo zuela eta ni ganas eto zela. Gero argituko zen guztia, ezberak eta eznik ez, ez genaukala parterik kontu hartan, baina bisita eta gero izango zen hori. Nola nahi ere, beste kasu batzuetan gertatutakoa ere gogoratu nuen. Iez egin gabe ere, egun batzu ez eskutatu izan dela jendea, beste kantatu edo ez kantatu zain. Eta gero, egoera argitu edo egin denean, Berrriro azaldu direla kalean eta etxean, ez el gertatu espalitzo ez esla. Horixe zen: di da deliberatu nuen. Egun batzu ez hanka eta gero dena paretzean, vuelta. Lorentzok ere laster beharzuen libre, eta berak emandako pistak fantasia zirela ikusiko zuten txagurrek. Nire gordeko zuten akaso beste baterako baina bisitaldia, Ebitatu alizango nuen bintzat. Pisua bere utzi behar nuen beraz. Edo modutan, eneukanan ezer gorde beharrik. Kazurik txarrenean, ara baseto zen poliziak, ordenagailoak kendu edo nahaztuko zidaten eta tesiko lana ondatuko lidakete horrela. Baina horretxek keskatzen induen gutxien une hartan aire handik beraz. Guainan ora. Etxera, nire herrira, ezin joan. Pisoan begiratu eta gero araxe joko zutelako zuzenean, erroldanen nengoen oraindik dik donostian, herrian baizik. Gainera, aitak zehar pegi jarriko zuen ennuen pentsatu nahi. Atxebeko guztia kate batez lotu eta itxasora bota behar direla esaten duten hoietakoa da eta. Nora baina, orduan, nora. Kotxea daukat, bigarren eskuko, horizon zarbat, eta errazena aretxekin joatea zela pentsatu nuen. azkarrena abentsapai, baina kontrolekin ere kurioso ibili behar gero. Eta orduan, ara, Garajeko paperena gogoratu nuen. Autoaren askerengo konponketa egin nuen tailerrean, Bazuten alako promozio bat, ama 2000 apesetako gaztua akumulatuzkero, Espainiako ez dakizekatetako hoteletan hiru gau pasatzeko eskubidea zenuen. Paperak bilatu nituen kuartuan, eta antxe zegoen bai, promozioko hotelen zerrenda luze bat zetorren. Donostean bertan ere bat zegoen bat, Costa Basca hotela, eta bueltaka bueltakai biligabe ere, iruegun bertan txegoen itekela pentsatu nuen. Etzen dena doan, Otordu bat zeure poltsikotik egin behartzen uen egunean, baina la ere ondo zetorkidan kontua. Irratia eraman eskero eta egunkariak eskura, gertakarien berri izan ezaken gainera. Hiru egun bertan eta listo. Ekaitza baretzeko nahikoa izan zitekela iruditu zitzaidan. Arropekin bete nuen poltsa. Irratia sartu nuen eta tesiko disketeak ere bai azkenean. Etzen kontua dena polizia ustea, urtetako alegin azapusteko. Dirua ere hartu nuen, eta garajiko promozioko paperak eta fakturak, semila peseta inguru faltazitzezkidan ama bosmila hoiek egiteko, baina talbota hartu eta lehenengo gauza talarretik pasatzea zela pentsatu nuen. Olioa, filtroa, balazte likidoa eta behar zen guztia ere aldatzeko presnen guen, hoteleko gauen asunto hori lortzeko. Talarretik pasatutakoan, zentro lurpeko aparkaleku batean utzi nuen kotxea. Telefono kabina batean sartu nintzen hotelera deitzeko, alde aurretik erreser egin behar baitzen gela. Baina aparailoa aukitu baino lehenago, berriro pentsatu nuen. Gela kabina batetik enkargatu eta handik amar minutura baldin banen hotelean, arraro samarra erudituko zitzailela otuzitzaidan. Zuzmorik ez eragiteko, historioz inesgariren bat asmatu behar noela konturatu nintzen. Momentu batez pentsatu eta kabinatik irten eta telefonikako lokutorio batera sartu nintzen. Handik, lasaiago egin nuen dei, eta laneko kontu bategatik egun batzuk donostian pasatu behar nituela esanion nion otelekoari. Erriti joan behar nintzela era eta garajeko promoziokoa primera zetorki dala komentatu nion, Iluntzean iritsiko nintzela. Otelekoak, egia esan behar badut, etzien kasu anderik egin nerazalpenei eta nirek eska behar bada lekuz kanpokoa zela iruditu zitzaidan. Itzoiden geratu nintzen beraz, ilundu arte. Goldo Michelena kulturunean sartu nintzen eta negon nintzen arratsalde osoan liburua pegiratu eta irakurtzen fondo gelan. Urrengo Hurengo agonettarako plana egin nuen orduan. Hoteletik liburutegira joango nintzela, karpeta batekin eta liburuekin, zerbait estudiatzen banengo bezala, eta handik buelta hotelera. Autoa mugitu ere esaparkalekuan, Ordadukuko nuen gero ordaindu beharreko guztia Eta Lorentzo, orkonpon Lorentzo. Ni neore otelean, eta hura, berean. Bi egun beranduago, kioskeroa askatu egin zutela irakorrenuen mitxelenako emerotekako egunkari batean. Tampora irten, eta kabina batetik deitu nuen pixura. Kontxe jarri zen, eta niretzako abixurik ote zegoen galetunion. Ena ez uren eskamea aizu, erantzun zidan, beti bezain gozo. Meintzat handik inor pasatu etzela, ziurtatu nuen horrela. Nik ere maite zaitut, ezani eza joken, baina nion esan. Bost. Lorenzo atxilotu zuten egunean, esan dut korago, Ez zen inorri zan kioskoan. Egun fardelak antxe egon ziren, inok hartu nahi ez zituela. Peiok erretiratu zituen askenean herriko tabernara. Biara munean aitorra saldu zen kioskoaren kargu hartzeko. Lorentzoren lenguzua zen, lesokoa, eta langabezian zegoen. Lorenzo askatu zutenean ere... Lesoko lengusuak segitu zuen egun batzuetan kioskoa atenditzen. Oteleko egonaldia amaitu nuenean Hausora itzuli nintzen ni. Errian egon intzela esanion peilo tabernari. Kioskora hurbildu nintzen urrengo goizean eta ia lengusua ondo zebilen galdetu nion Aitor Lesokoari. Egon behar nuela arekin eta ikusten bazuen esateko. Arratzalde horretan bertan deitu zidan telefonos. Agendutako apatxi, itziarren semea bezala portatu nahuk. Esan zidan Lorentzok. Gauza asko bene euskala hitz egiteko esan nion, baina ez telefonos, ez da tabernan ere. Parke batean jarri genuen itzordua, urrengo goizerako, apirileko epelean lasa egongo ginela. Eguraldi ederreko egunak ziren. Itziarren semea, Pentsatu nuen, telefonoa eskegi zuenean. Kioskeroak pelikulan bete-betean sartutaz egitzen zuela iruditu zitzaidan. Hori duk mutila. Kontuzikin ura maitzeko ordua zen. Gauzak argi esplikatzekoa. Ni... Guta zeme utza nintzela eta adarra jo niola, idiotatzat neukalako. Hori zen, esan behar niona, esatea tokatzen zitzaidan abintzat. Biara munean, parkera eritzen nintzen erako, antze zegoen jarleku batean. Jaik eta bezarkatu egingo ninduela eruditu zitzaidan urbildu nintza jonean. baina eserita zeritu zuen. Eskarrak, pentsatu nuen. Zuzena izango nau, Lorenzo. Gauzak bezala kontatuko dizkiat, parabolarik gabe eta ostearik gabe. Ez daukak esplikatu beharrek moztu zidan. Bazakia Eta jakinaren gainean egon nau peti. Enekien ari zen, Serioari zen? Halla joko ariari segitzen ote zion oraindik, dena ukatu eta aztu behar genuelako anartete baterako, polizia atze atzetik generabilelako. Serioari naok lorentzo e etzakeaduratzen duan benetan. Esan nion aberitzzu. Tesia eta hori ez duk tapadera, nire lanaduk, ez besterik Aberriaren aldeko nire lan gustia, hori du gainera, Zuberera zaharrean apur bat arakatzea. Ez gehiago. Nik estea euskadire euska direkin euskal diasdiaren askatasuna dekin edo MLNV hostia horrekin lotutarik batere. ere. Patxi, patxi, patxi. Irribarrez repikatu zuen nire izena. Sandia, papa, da kidala itu zuen Badaki dala ez zaiz kontaktua Eta belapien maniak tira, Notriña sarba tapadera seihotzat hartzeun pesein tontotzat alnaukak. Ni basakiat zer den tapadera ona apaxi. Ni basakiat zer den kontaktu perfektuaren tapadera. Irribarrez egitzen zuen. Irribarre extraño bai. Baina ez zen erro baten Irribarrea. Pertsona argiaren Irribarrea zen. Musika maizuak piano ikasle baldarrari egingo lioken Irribarrea. Galeko kontua hobidez. Rafael Berakartzelan egongo duk oraintxe bertan. Baina Benetan kondenatuko dutela zinezten duk? Antxone txe besteren pare parean, al egon zen txakurraren kontrako ezer frogatuko dutela? Ametsetan ere ez, patxi. Ez da ametsetan ere. Zeretik? Paperengatik patxi. Paper ofizialengatik. Barcaidak, baina ez segitzen, eta egia zen. Zer duk legalitatea? Esan zuen Lorenzo galdera ez den galdera moduko batek ginez. Paperak. Legea, paperean hasten duk, eta paperetan amaitzen duk. Paperak bestedik ez duk legea, eta legearekin batera. Aginte osoa, eta jakina, agindaren kontra gok eser frogatzerik paperekin espada. Esanak ez balio, ez irudiak ere. Paper idatzi apakarrik. Paperika espadago, ez frogarik. Aginteak legia egitendik, eta legeskanpo kaka ere egitendik. Baina kaka etzagok paperetan, eta aldiz, mila paper ofizial eta legalaerako ditiztek ziurtatzeko kaka hori estela existitzen. Hori duk aginzaren arma eta defenza, paperak dituk, tapadera. Kontraeran aurrera egina hala, se dio jarri zen kioskoko mutila paperak ditu agintaren tapadera. Jarraitu zuen. Eta baita neure ere. Nik ere, paper hat, paperro ofizial polidazkuak. Txosten nozobat izango diak pai, edo zein hospitaletan, poliziak edo atutxak sekula nire gainean bildezaketena baino lodiagoa. diagoa. Hamasei urterekin aziko ninduan txosten hori ziurtagiri bat, eta diagnostiko bat, eta emengo psikologoaren ebaluazioa, eta osakidezaren txartel berezia, eta kioskoko postua lortzeko diskriminazio positiboko plan gintzaren oinarriak, eskaerak, baimenak. Nire paperak baino tapadera uberik ezagok patxi. Ofizialak ditugtenak, eta ondorioa ere, ofiziala eta legaladuk, osakidetza osoak eta jaurlaritzak eta nazio batuetako garapen proiektu galduenak ere, sinatu, konfirmatu, baiestatu eta ziurtatutakoa. Ero puta bat naizela. Edo tontu ustel bat. Periodiko batzuk saltzuko ere, apenas naizela gauza. aurpegera begiratzen zidan sorrotz. Nik ere, Lorenzo gixajoa tontotza hartzen nuela leporatuko balit bezala. Finean ordea, konprenitzen hasien intzenez, neu nintzen tontua joku hartan. Ikuste huena, baino, urbileago zeibilkean kontaktua, patxi. esan zuen Lorenzok. Herriko tabernako bazkal hoste hartan, barran eserita zegoan kontaktua. Orain, badakik. Eta jakindakian bezala, astuko dok. Esta? Lurrera begiratu nuen. Ezkoak bildu nituen zudurroaren parean. Eta nik... Ze kresto egiten diak nik historia honetan. Bueno, patxe. Hasieran eran ikuste buena zua, jokua. Baina gero jokoaren posibilitateak ulertu nitian eure txera joan intzenekuan. Ipuin honi, provechoa terazekiokela pentsatu nian inoiz poliziarik esurren bat kontatzeko premina negonezkero, etarekin nola lotu nintzen aldetzikotan, euri izena eman ezakela, egu kontaktua. Kedo txakurreke egu esprimitzen indutenean, konturatuko zituan euk esan dako egia, euk egia esango hielako, bekari osoia besterik ezin zela, Eta nire mandako agindu da instrukzioak etzielak atixima bateko tontak edapaisik. Ni soro idiota bat nintzela esangoien eta egia izango zenez, zinetsi egin goziaten poliziek. Nola nahi ere, azkenean atxilotu nindutenean, enian historio honen beharrik izan. Baina bueno, neuretapadera izan nintek eh, ni halako batean. Orduan zergatik kontatzen didak guztia orain. Enauk, itaz fio. Serio begiratu zidan. Etzak iat, ondo igi, aiziak nondik ematen dian. Eta enauk fio. Atxiroketen egun hauetan urduriegi bila izela esan ziatek eta hori zeinale txarra duk peiori esan omen diok, herrian egona izela, baina eure etxeko telefonua lortu ekatzo eta ara deitutakoan eure berri etzutela erantzun zidatean. Nun sartu intzen. Etziak inporta, benetan, baina enau fio. Horrebatik esaten diata augustia, nun eta norekin abilein jakin dezan. askoa bainz, Antzerkale segituko egutuko nikek. Baina hala gabiltzanez, mostea eta bakoitza bere tokean gela dadila. Bakoitzak bere funtzioa bete dezala. Bela berek eta matalasek bezala. Ishile geratu ninsen une batez. Begietara begiratunion. Imajinatzen dut Ez zegoela ezer esateko beharrik, baina isilun eura usteko edo, lerdokeria batekin irtenintzaion. Eza ezbueeltatu kioskora oraindik, lezokon morroi hori zabilek egun hauetan. Ez dikitzuli behar txanda edo? Atzeden egun batzuk mereziditeak nik Esan Ezanzidan, eta buruarekin baietz egin nionik, Lotza punta batekin, oportxiki batzuk. Beste lehen guzu bat diak Madrilen eta bisitatxua egin behar batari egun batzuetarako. Gaur arratzaldean hartu behar diad autobusa. Azken batean, dena geratuko duk artean. Ondo pasatzeko esanion. Nire ere ekomeniko litzaidakela atzeden apur bat, baina ez Madrilen. Etxean baizik. Eta agurtu ginen. Agur otz eta ximela izan zen. Buruma kursamar, bolta batzuk eman dituen kaleetan, zentrora, parte zarrera. Neska politasko daude donostian eta ortera mordo bat ere bai, irumila pesetako horitarako kapelo horiekin ibiltzen dira. Basio berri aldera joan nintzen. Olatuak gogorari ziren eta begiak kitxi eta etxasoren orroari oihu itzu batekin erantzuteko gogoa sartu zitzaidan. Bikote bat etorri zen nire ondora eta musukatzen hasi zirenean joan egin behar izanuen. Etxerakoan janari denda pare batetik pasatu nintzen. Arategian oilasko bat erosi nuen, osorik, eta txiki-txiki egiteko esanion karnizeroari, albardatu eta atalka frigitzeko zeneta. Arbezuko txorizu erdi batera erosi nuen, oso ona data egosteko. Frutadendan berriz patatak eta porru txorta eder bat. Hiru motatakoak zeuden patatak: kanpokoak, bertakoak eta biologikoak. Nik bertakoak edo bertokoak, nire tesis zuzendari Bizkaitarrak esango lukeen bezala, aukeratu nituen. Enaiz gehiagie fioianari biologiko ez. Ama ama gurea gastea zenean maratze guztia zen biologikoa eta jendea difusarekin hiltzen zen baserrietan. Okindegian ogiaren butik hoietako batean astebete irauten duten ogi belts bi hartu nituen. Etxera iristerakoan Porruak garbitu eta txigitu egin dituen Patatak gero eta txorizo puzketa batzuk egin dituen Lapikora dena, ures estali, gatza eta olio apur bat eta itxi. Lapiko moderno hauek, Fisler alemanek, segituan egiten dute jana. Nibel 2 jarri bardozu eta bederatzi minutuan listo daude porruak. Ateratzerakoan salda beisten duzu gero arroza prestatzeko. Odotan erreuzun bekatza botatzen diezu borruei eta gertu duzu bakari ederra. Hiru laguntzako a dina basenan, eta horixe zen helburua, Hiru egunetarako jana prestatzea. Hoteleko egonaldia baino gehiago behar nuen beste ihealdi edo itxialdia hau. Esz lan eta ez irten ez da kuartotik ere Kontxirekin ahalik eta gutxien gurutzatzeko. Telebizta ikusi eta jana berotu mikro uinean, eta irakurri eta buru argitu eta loekin. Gure belapeire zaharraren katesima ere enuen ukitu. Istegiaren horri batzuei errepasoa eman, ez besterik. Bidean grabatutan euskan klasiko bakanak berriku zinituen. Casablanca, adibidez? Berriro ere Paris geratuko zaigulako betiko irratian musika entzun nuen Euskadi gaztean, eta tertulia fatxista pare bat kopen. Enuen kaferik hartu egun horietan. Itxialdiaren irugarren eguneko goizean, eskandalu handiz eman zuten albistea irrati guztietan. Jose Maria Aznar hiltzen saiatu zirela Madrilen, maternidade batetik eun metrora. Ez da inorlarrituko, esaten badut, enuela sorpresa handi hartu. Bazkal ostean, tele berriak ikusinituen. Aznarren agatik. Etxura batean, maternidadean, atentatua izan eta bos minutura erdituzen Ángeles Cortazar maio izeneko emakume bat irukilo eta berreun gramoko neskato eder batez. Ama alabak primeran zeudela jakinik, Kafe txobat berezin nuela erabaki nuen, amaitu zela itxialdia. Kalera jaitxin nintzen, baina enuen hartu herriko tabernarako bidea. Beste aldera jo nuen. Baziren zenbait taberna handik zehar, eta batean sartu nintzen. Kafe ebakia eskatu nuen. Gerostik, ara seioaten naiz kafea hartzera. Ez dute egin izaten barran, Diario Basko eta Marka bakarrik. Nik ez dut Diario hartzen telebistako programazioa jakiteko espada. Gainerakoan, nahiago dut Marka. Herriko taberna baino urrutiago dago. Etxetik irure honda berro eta bat metrora gutxi gora bera. Biloan etorri eginezkero egunean, atera kontuak ia kilometro eta erdi da hori. Seguillago es cada saquet Men sana, incorpore sano. En sundosu contactua Egilea Luis Fernández Xedeza den archivoko beste atal bat en sundosu Gure doñoa da Charleston behind the attic door, dance of the winds taldearena. Besterik aderasi ezean, gure musikak jamendo hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik puntu ateratakoak. Podcast hau egiten dugu jazone larrenagak eta ana moralesek Bilbo iria estudioan, lehioan eta mungian. Mila esker gure aurbiltzea gatik. Guztura egon bazara? Erdu rengo batean ostera ere, xerezaderen arxiboa, literatur podcastera. Lasterarte!